Светање и Светог Еванђелја, Погући! Слава Тебе Господи, Слава Тебе! Пазимо, у врјеме оно, доплови Исусу земљу Акад он изиђе на земљу, срете га неки човјек из града, у коме бихају демони дуговремена, и у халјине не облаћаше се, и не живљаше у кући, него у гробовима. А кад видје Исуса, узвикнувши, паде пред њим, и свега гласа рече, «шта хоћеш од мене, Исуса, сине Бога Вишњега, молим те, не мучи ме, јер он заповједи дух у нечистоме, Da iziđe iz čovjeka, jer ga mučaše mnogo godina I vezivahu ga verigama i lancima, čuvajući ga I kidaše veze i tjeraše ga demon po pustinjama A Isus ga zapita govoreći, kako ti je ime A on reče, legion, jer mnogi demoni bijahu ušli u njega. I molja kuga da im ne zapovjedi da idu u bezdan. A on dje pasijaše pogori veliko krdo svinja. I molja kuga da im dopusti da u njih uđu. I dopusti im. A pošto izidioše demoni iz čovjeka, Uđoše u svinje, I jurnu krdo sa strmeni u jezero, I utopi se. A kad vidješe svinjari, Šta se dogodilo? Pobjegoše, I javiše u gradu i po selima I izidioše da vide šta se desilo I dođoše Isusu I nađoše čovjeka Iz koga bi ako izišli demoni Gdje sjedi odjeven i priseban Kod nogu Isusovi I uplašiše se. A oni što bijahu vidjeli, obavijestiše ih kako se spase bijesom očni. I moljaše ga sav narod iz okoline gadarinske da ode od njih, jer bijahu obuzeti strahom velikim. A on uđe Сон. О, човек, из кого изиджьо ша демони. Моляше го да би с ним био. А Исус отпусни го, говорячи: Врати се дому свом. Виказуй, што ти учен Бог. И o te da propovedajoti po svemu gradu,to mu uče Ису. vulkanizer neće ući u projekat pumpanja gume prije nego što je zakrpi braće i sestre bilo bi potpuno nenormalno da se trudi a da ona ima ne samo jednu nego desetine bušotina Vazduha ima, nije problem. Kompresori to vrlo brzo rade, međutim guma je izbušena, ima velike rupe na njoj. I sad taj vazduh koji uđe, on odmah izlazi, ne na jedno, nego na deset mjesta. Kao neka nijema frula. Isto je tako u crkvi Hristovoj, kad se okupimo na svetim bogosluženjima, ali nepripremljeni. Šta to znači nepripremljeni? To znači da naš život nije usklađen sa liturgijom. Mi dajemo neki desetak, dajemo neki prilog crkvi, hramu, vjeri pod teškim pritiskom savjesti. Sve do onog trenutka dok je konačno ne ugušimo, a onda smo već slobodni ljudi. Više se ni ona ne čuje. A dok ima savjesti, dok ima i svijesti, onda ljudi oće da daju danak, da odvoje malo vremena i da ga posvete gospodu. Obično to bude... Neradnim danom, nedelja je i onako se ne radi firme su zatvorene, banke nerade, posla nema, u redu, iskoristimo je pa odnesimo nešto i u hranu, odnesimo sebe i prinesimo malo pažnje, a sutra već, Idemo u akcije, poslovni, razne druge kombinacije. To se najbolje vidi kad su veliki praznici u toku radne nedelje, onda vrlo malo pobožnijih ima. A i pod, pod tim pritiskom savjesti braći i sese kad se okupimo ovdje u naše svete hramove, na sveta i uzvišena bogosluženja, vrlo često smo kao ta izbušena guma. Ne sa deset rupa, nego sa stotine, hiljade, a nekad i sa 6.000 rupa. I onda sav onaj vazduh, onaj životni dah, koji ovdje možemo da primimo, mi ne možemo da zadržimo. A zašto? Zato što nismo pripremljeni, nismo zakrpljeni. To znači da naš život nije u skladu sa životom Božim. Naš životni ritam nije usklađen sa ritmom crtve, a ritam crtve je ritam Bogo čovjeka. Iako nije u sklađenu, nedovoljno je braću i sestre odvojiti sat, sat i pol vremena. Vrlo često takva sabranja podsjećaju na vulkanizersku radnju u kojoj vulkanizer pumpa probušenu gumu i nikadde na pumpa. Zato je mnogo važno pripremiti se za svetu službu, pripremiti se za liturgiju, ne samo čitanjem jutarnjih molitava, mada i to malo ko čita danas, uglavnom dolezimo mamurni i otrijezimo se tek kad se kafa prva posluži. ali liturgiju doživljavamo onako kao kroz San malo toga osjetivši svješću i trezveno onako kako bi trebalo i kako dolikuje. I onda se zaista postavlja pitanje ima li smisla. Međutim, sa druge strane, sa ove strane istočne, imamo čudesnoga gospoda, čudesnoga Boga silnoga, moćnoga koji ako ima i minimum one svijesti neophodne crkvene, može sve te rupe da zakrpli. I da vazduh, odnosno životni dah, koji struji kroz crkvu, da napuni naša srca, naše umove i našu oštećenu i raslabljenu volju. Evo jedne Velike demonstracije, velike sile Božije, koja nam je otkrivena u ovoj evanđeljskoj priči, istinitom događaju. I ovaj događaj danas treba da bude, braće i sestre, glavni događaj. Ništa nam se veće u ovom danu neće desiti od ovoga što nam se upravo desilo. U ovom metežu, evo ga, gospod moćni dolazi, u ovo naše vrijeme dolazi moćan, prethodno zaustavivši vjetar, umirivši nemirno jezero, sa visokim talasima izlazi na zemlju da bi umirio čovjeka koga demoni uznemiravahu mnogo godina, i to mnogo demona. Legion mu je ime, ispovijeda demon iz čovjeka, a legion je, braći i sese, šest demona u jednom čovjeku. Ko njemu može da pomogne? Niko. Pokušavali su razni ljudi na razne načine, koji su bili dostupni onom vremenu. Tada nije bilo psihijatrija. Tada su bile verige, braće i sestre, psihičke bolesnike, kako i danas nazivamo, a u najvećem broju slučajeva to su džavoimani ljudi. Tada su liječili na druge načine. Danas, na žalost, degradirajući sviješću i uzrastajući gordošću, mi smo izmislili klinike. I mi smo od veriga napravili čitave nauke. Mnogi ljudi izučali čita, a svoj život posvetiše izučavanju demona. Mnoga istraživanja i u oblasti psihijatrije, da ne govorimo psihologije, bave se braće i sestre ispitivanjem. Demone. Zamislite čoveka koji vrši psihoanalizu nad demonima. I on sam ludi i prima od njegovoga duha. I najveći broj njih je i tekako oštećen. Psihički vrlo oštećeni ljudi. Iako je maska poprilično dobro urađena. A u stara vremena takve su vezivali međutim ni oni i njihove verige ni ovi naši sa verigama psihoaktivnih substanci i raznih drugih terapeutskih zahvata nisu kadri da zaustave silu demonsku Ovaj je verige kidao. Njega niko nije mogao da zaustavi, braće i sestre. Ta zona kroz koju se kretao bila je opasna. Mnogo opasna. To je velika sila. Šest iljada demona u jednom čovjeku. To je ogromna sila. Nikakva ni terapija, nikakve verige, nikakvi zatvori... Nikakve stege ne mogu demona da obuzdaju, baš nikakve. A ovdi u ovom svetom evanđelju, ko ima oči da vidi, može da vidi, ko ima uši da čuje, može da čuje, jer kad nam kažu da ima tamo neki čovjek koji nešto tamo može da pomogne, vrlo brzo čujemo, zar ne, braće i sestre? Vrlo brzo se i pokrenemo da ga nađemo, pa makar se on nalazi u nekim šumama i kilometrima daleko od nas. Da probamo da dobijemo pomoć i da se isilimo mi ili naši bližnji, naša djeca ili roditelji. I to čujemo od ljudi koji nam čak nisu ni bliski nešto posebno. Može da bude neki... Običan oglas, neki broj telefona, neki plakat, neki flyer Ili riječ koleginice koja kroz kafu fučkajući dim Govori o nekome ko tamo nešto zna i može I to vrlo brzo čujemo I brzo se zainteresujemo za njih A ovdje ne čujemo bilo koga nego sveštenoga Luku i evanđelista, braći i sest. Obratite pažnju, jer od ovoga neće ništa veće da se desi. Ko očekuje da će mu apostol Luka ući u uho, pa iznutro objašnjavati stvari, ili dolaziti direktno na njegovu adresu, da šedne kod domaćina, pa da mu ovo prepriča, istumači, da se ubjeđuje sa njim, taj to nikad doživjeti neće. Luka svešteni, evo ga ovdje, očevidac, bogovidac, onaj koji je sa Bogom živio, braćo i sestri, koji je Boga gledao, koji je sve ove događaje vidio svojim očima, evo ga ovdje dovoljno visoko podignut na katedri crkve, evo ga na samom vrhu sveštenog autara i govori. Govori nam istinu, braćo i sestri. I nama govorio i našim predsima, govorio i našim svetim ocima, naučio i svetoga Savu, naučio i svetoga Vasilija, naučio je sve naše svetitelje, naučio je današnje mučenike Platona, Romana i diete varuga sve mučenike, naučio je da slušaju i da dobro pamte što je rečeno, što je pročitano. Ima li bolesnijih među vama? Ima li džavojimanih? Ima li oni koje mučaju nečisti duhovi? Ima, braćaj se, i te kako ima. Možda nema šest hiljada, kao u ovome. Možda nema legion, ali ima mnogo. Svaka pomisao koju primimo i koja nas vozi, to je vožnija sa demonom. To demon vozi. Svaka stras koju imamo, braći i sestri, to je demon. Je li neko sklon stomaku u gađanju, jede li neprestano i preko mjere? On ima demona u sebi. Demon stomak u gađanja. Ima li brudnika ovdje, preljubnika? Demon bruda njemu, braći i sestri. Njemu svijet on nikad neće reći. A šta reći? Danas pedagogija, uči nam djecu preko seksologije da je to sve u redu, da je sve to dobro pelcuje i braću i sestre odmah i demonu bluda privodi na klanje i to je posle sve normalno to je demon bluda ima li ovdje gnevljivih zlopamtljivih, to ti je džavo gnjeva, džavo zlopamćenja, misli ti što očeš Tumači ti to kako hoćeš, što ti je demon gnjeva. Njega ti i tvoji planovi problemi uopšte ne interesuju. On hoće samo da te satre i da te povede sa sobom u preispodnju, jer se plaši sam da uđe. Ovdje se čuli kako se demoni plaše bezdana. Molimo te, ne goni nas bezdan, mole gospod Isuse Hrista. Bezdan je, braću i sestre, i za demone strašan. A oni ne žele tamo sami, nego iz njihove zlobe žele i nas da povuku sa sobom. I uopšte svaka stras srebroljublje, to demon. Oslanjaš se na novac, imaš tamo hiljadu dvije ušteđevine i na to se oslanjaš. Živi Bog održava svjetove i angele, nevidljive i ljude i sve što je stvoreno, a ti si izabrao da se osloniš na 2000 evra ili 2 miliona evra. Znaš ko te to naučio? Demon. Srebroljublje. To je, braćo i sese, pogrešan temelj. Takav čovjek će Boga da izdao ne samo da izda nego će ga prodat i da bi imao 2 miliona i 30 hiljada za 30.000 boga bi odmah prodao ako bi se neko našo da ponudi to je strašni straš i strašni đemon evo pogledajte što se radi oko nas kakvo proždiranje đemonom srebro ljubi sve guta brdo Industrije neprestano proizvode, proizvode, proizvode, bez ikakve potrebe. Evo još malo, nećemo imati gde da živimo od automobila. Površina, kad posmatramo, sve veća površina je zauzeta običnim automobilima, braći i seste. Zašto? Neprestana proizvodnja. Čime podsticana i pokretana? Srebroljubljena. Gordost, se li gordo, imaš jakoga demona u sebi. Sveti oci kažu da gordo me ne treba demon, on je samome sebi demon, nikakav drugi mu ne treba. I ni jedna druga strast ne mora da ga opterećuje, dovoljno je što je sa svim dovoljno za sigurnu propas. Tuga, zavisna osuđivanje, zavis, braći se, to je demon. Kad god zavidite, a ne borite se protiv zavisti, vi demonu krv dajete, demona hranite, hraneći ga dajete mu snagu da vas još više proždire. I mnogi drugi poroci, strasti, grehovne navike, sve su to projeve demonskih sila i demonskih dejstava, u našim srcima, u našim dušama. To niko ne može da liječi, braći i srsti. Niko, znate. Za ovu tebi daju terapiju. Nema od toga ništa. Ko može da liječi gnjev? Zavisto. To su duboke strase, to su duboki problemi. Mnogo dublji nego što jedan psihoterapeut može i da prepostavi Njihovi korijeni su u njeđrima satane i odatuju se te energije izvivaju i napajaju. Ima samo jedan čovjek, ima samo jedan Bog, ima samo jedan Bogo čovjek, samo jedan spasitelj, samo jedan Isus Hristos, pred kim demonska sila pada na kolena i pušta I napušta onu dušu, onog čovjeka, onu porodicu, onaj narod gdje se gospod pojavi i gdje zapovjedi da se izađe. I ova evanđelska priča o isceljenju gadarinskog bjesomučnika jasno ukazuje da nema potrebe da tražimo ni jednog drugog pomoćnika, spasitelja do gospoda Isusa Hrista, u crkvi pravoslavnoj, živog, moćnog, prisutnog i za demone strašnog. Obratite pažnju. Pošto je, pošto je legion demona izašlo iz čovjeka, ovaj je bio potpuno normalan. Potpuno normalan. Ne samo normalan, nego i kadar da propovijeda, braćo i sestak. Gospod je posao kao svoga apostola. Zamislite, da propovijeda i slavi ime Božije. Ostao u onom gradu da bude svjedok. A ono što je važno, što treba da primijetimo, kad je narod došao, kad su svinjari otišli da javaju selima, više od 2000 svinja munjevi tu ulazi u jezero. Oni preplašeni odlaze i javljaju u selima i u gradu i narod dolazi da vidi šta se desilo to je bio strašan događaj ovo vezujemo sa onim vijesima da ima tamo neko koji seljuje obratite pažnju evo koji seljuje braću i sestre sve druge telefonije deset brišemo evo ga i selite i ko nam govori o njemu luka apostol ko nas obavještava crkva pravoslavna nemojmo ovo da prođe nezapaženo Luka mi je rekao ko može da mi pomogne ko je Luka? apostol i evanđelist pa čekaj, je li važnije što govori apostol Luka ili što mi je rekla polupijena koleginica koga ćemo poslušati to što nam govore i preko oglasa nude razni mediji i polusvjesni i nesvjesni ljudi Džavo, ima mi ljudi, ili što nam govori sveti apostol Luka. Koga da poslušamo, braći i sestri? Mi, na žalost, najmanje slušamo apostole. Najmanje slušamo Luku. I Mateja, i Jovana, i Marka. Da njih slušamo, sve bi bilo mnogo drugačije. Nego dođemo na ivicu solitera i skočimo odmah. Koliko ljudi je tako propao poginu Kada smo njih slušali i pratili, duše bi nam cvjetala, braće i sestre. Plodova mi umirisnih bilo u izobilju. A šta danas imamo? Sasušeno, mrtvo, smrdljivo, bolesno, nemoćno, isprepadano, sablažnjeno, obmanuto. Zašto? nije zato što Boga nema nego zato što nas nema pažnjom braćo i sve nećemo da slušamo crkvu nećemo Luku da slušamo evo braćo Luka govori kad su došli ljudi iz grada i sve šta su vidjeli šta su primijetili na kakvu scenu evo kako kaže evanđelje i izidioše da vide šta se desilo Evo i mi iz budve, krenuli da vidimo šta se desilo. Odjednom se situacija promijenila u gradu. Ne jedan džavoj mani, nego ima i u gradu, braći i sestre, mnogo i premnogo. Pogotovo u ljetnim mjesecima. To je krdo ne svinja, nego ljudi u kojima se nalaze ovi demoni. To se najbolje vidi u ljetnim mjesecima. Otkut ta energija, braći i sestre? Otkut ta živost, otkut ta svenoćna bdenja, ne jedno, nego svo vrijeme. Otkut ta je ritam i otkut povećavanje intenziteta. Sve jači intenzitet. Ko to puni? Pa demon, braću, su regioni demona u ljudima, ponižavajući ih na razne načine, obnažujući tijele, kao što i ovdje vidimo, da je demon Ne može se obučak, hoda go, hoda na. A što imamo u ovom našem gradu ljetnim mjesecima? Zar ne isto to? Nago hoda kao besvjesno. Kao da ga neko navodi, kao da ga neko uči. I ne jednog, nego mnoge i mnoge braće, to je sad dignuto na nivo turističkih aranžmana. Kukavati majka. A evo jednoga od njih, a potencijalno to mogu biti svi, ali evo imamo jednoga. Došli da vide i šta vidješe? I nađoše čovjeka iz koga bi jahu izišli demoni gdje sjedi odjeven. Bratite pažnju, da ne širimo priču kako se treba obračiti, kako se treba ponašati. To prepustimo dokonima i neposlušnjima i nepažljivima. Čim su demoni izašli iz njega, obukao se. I zaista, svi koji su se pokajali, obavezno mijenjaju način odjevanja, braći i svet, I ne pada im na pamet da se obnažuju. To je peče od pokajanja, pravog, istinskog pokajanja. A demon nasuprot tome obnažuje. Kaže, je sjedi odjeven i priseban. Gdje? Kod nogu Isusovi. Gajte kako divna scena. Gajte kako divna, da kažemo, reklamu, braća i sestri. Mučanika ne mogu ni verigama da stignu, u grobovima živi, opasan po ljude, ništa mu se ne može. A sad imamo kako sjedi odjeven, priseban, potpuno svjestan i sjedi. Gdje sjedi? Sjedi kod nogu Isusovi. Zadržimo se malo na toj sceni, ne sad, ne u kući kad pođete. Ne moramo odmati televiziju. Što će nam televizije pored ovakvih scena, pored ovakvih kadrova? Što će nam filmovi, braće i sestre? U gospodu, kad imamo evanđelje i um koji može da se ozrcava. Gledajmo, đavo imanovi kako miran, odjeven, lijep, sjedi gdje? Pored nogu Isusovi. Dirljiva sena. I mi, privučeni tim silnim događajem i projevom čuda, treba da se zagledamo u Isusa Hrista, braće i sestre. Sasvim jasno da niko drugi ne može da pomogne do On. A evo ga, On je tu. A gde smo mi? Gde mi sjedimo? Gde mi vrijeme provodimo? I od koga mi pomoć tražimo? I zato demoni, i na srću, zato i vladaju nad mnogim dušama. Zato što nećemo ime Božje da prizovemo, oni se ni jednog drugog ne boje. Ali, ne vole braći i sestre i površan odnos. Gospod ne voli površan odnos prema sebi, a demoni ga pospješuju. I još nešto, i time ćemo završiti ovo kretanje brzo, I površno kretanje po ovom dubokom događaju. Narod se, ubratite pažnju, to je mnogo važno za nas. Narod, stanovnici Gadara, stanovnici Budve, uplašili su se, kaže, i moljaše ga sav narod iz okoline gadarinske da ode od njih. Šta bi ovo? Ovam, ovaj pametan, miran, sjedi, imamo veliki problem, riješen, imamo iz sjelitelja jednu divnu senu, a ovi mole ga da ode od njih, jer bi ja ku obuzeti strahom velikim. Šta bi ovo, braću i sestu, strahom velikim gospod došao demoni i stjerani, čovjek pametan i miran, kod nogu njegovih sjedi, ukazujući da svima može da pomogne ako je njemu pomogao, a ovi se uprošili I to kako jevanđelist kaže, obratite pažnju, svaka jevanđelska rečenica je duhom svetim klesana. Tu nema nikakvoga viška, braći i sestri. Strahom velikim, kaže sveti evanđelis Luka. Otkuda strah veliki, a Bog pred tobom? Od demona, braći i sestre. Demoni u njima. Lašuje se Boga. Gordi ljudi. Industrija, život na zemlji. Znate, carstvo na zemlji da se pravi. Oni su osvjetili da je ovo posjeta nebeskoga cara i da sva pravila, svi zakoni u njegovom prisustvu ne važe da mora da se mijenja, da se usvaja novo osjetili su i uplašili se strahom velikim i mole da ode od njih ovo stanje gore, braće i seste, od stanja gadarinskog jesu mučnika. I veliki broj ljudi je ovakvog raspoloženja. Priđe mu malo više Hristos? Uprašimo se. Tražili se malo više od njega. Znate, mnogi se predomisli i mnogi pobjegnu. Sa distanca ima neke pobožnosti. Koliko ja hoću, kad ja hoću i na način koji meni odgovara. A kad Gospod priđe bliže sa svojom silom velikom, projavljujući na razne načine, mi se uprašimo. I mi želimo da ode od nas, da se udalje. Uprašimo se, braći i sves, a se to praši nama? Demon gordosti. Zato kad osjetimo da nas Gospod priziva i osjetimo strah u nama, Nemojimo da se pokolevamo, braci, sve se to se ne boji se čovek od Boga. Đavo se boji od Boga. Ne boji se blagodatan novi čovjek krštenju nama, nego pali čovjek, onaj koji je zavorio grijeh tamo i đavola. On se boji od blizine Христове. I mi nemojimo da se bojimo kad nas poziva da postimo. Se zove da postimo ovaj božićni post. Postimo ga do kraja, braćo i sestre. Ne možemo da se plašiti. Ako na zove da dođemo na liturgiju, da ustojimo. Ne možemo da se plašimo. Ko će svake nedelje? Ko će na obdenje? Ko će na ove molitve? Ne možemo da se plašimo. To je Bog naš, braćo i sestre. Pa i u liturgiji, i u postovima, u molitvama, u pričesti, nema ničega što nama ne odgovara. To je sve božije. To sve blagosloveno. Evo i na ovoj liturgiji. Vi sami znate često se komešamo. Kad će kraj. A što kraj? Zašto da dođe kraj? Šta hvali ovome? Šta je tu suvišno pa da treba skraćivati? Ili, kome je stalo do kraja? Treba pitati sebe. Zašto mi je naporno? Zašto mi je teško? Koji je ovdje? Bog. Zbog koga? Zbog mene? Na koji način? Strašen i uzvišen krvlju svojom, životom svojim, smrću svojom, vaskrsenjem svojim, vaznesenjem svojim, duhom svetim prisutan, koji od oce ishodi. Sve ta trojice, braće i sestre, ovdje zbog nas, nama je dosadno, nama se ide kući, nama se ne dolazi. Šta je to, braće i sestre, kako to moguće? Demonu namo. Demon samoljublja, gordosti. Nemojmo da mu podlegnemo, nego budimo istrajni. Razumimo da sve zbog nas, braće i sestre. Da ovo Bog spasava duše naše. Da ovo sveta ta trojica misli i stara se o nama. A u svetu trojicu sve sile nebeske. I svi svetitelji, i majka Božja, presvjeta Bogorodice, a liječe nas i seljuje nas od koga? Od demona, od strasti, od smrti, od grijeha, od muka vječnih, braća i sestra. Zato budimo tu, budimo istrajni i malo po malo projavit će se ljubav prema Bogu našemu. I mi ćemo kao ovaj bjestmučnik I za vrijeme liturgije i posilje svete liturgije, da sjedimo tu kod nogu gospodnji. I kad se završi sveta liturgija, da budemo tu oko hrama, da sjedimo malo tu na ovim našim pločnicima, stepenicama, stasidijama. Da ne bježujemo odmah od gospoda, kućemo, djećemo. Treba da nam bude teško i naporno kad napuštamo hramovo. Sveti Jovan Švangajski nije mu se izlazilo iz aotara posle liturgije. Kuće, džeće, Carstvo nebesko, Bog je tu, te ga je primio, ušla krv Božja u njega, život Božji, džeće sad, kome će? Tako, braći i sestre, priznajmo da smo bolestni, priznajmo da smo džavoimani, da ima demona u nama a nemojmo da očajavamo nemojmo da se plašimo nemojmo da odustanemo nego budimo tu u crkvi i siliće nas gospod ko zna možda danas kaže nekom demonu izađi iz njega demonu gnjeva možda neko došo ovdje pod pritiskom nekog drugog demona i danas gospoda kaže izađi iz njega i više ne ulazi u njega i to je završeno braći i sese nema više, ali da znamo kod nas je iscilio, na koji način i da budemo pored njega, da sjedimo pored njega pažnjom uma. Umom uvijek treba da sjedimo kod nogu gospodnjih. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži. Pomilujmo, slava tebi Bože naš, slava tebi umom uvijek Pored nogu gospodnih, braći i sredi. I onda jedan za drugim demoni će izlaziti iz nas. A onda ćemo možda, po blagoslovu Božje, moći da svjedočimo bližnjima šta nam gospod učini. Da smo bolesni bili i da nas je iscijeli. Da smo mrtvi bili i danas nas je iscijelio. Da budemo svedoci sile Božje i ljubavi Božje čovjeku, ljublja Božje. Daj Bože da tako i bude. Amin.